Почалися переліски. Голубенька звернула ліворуч по підгустоку черяву Діброву, а хлопці пішли прямо у темні обійми так званого Губанівського лісу, що починався одразу височенними, щогловими соснами, між яких купчилися зарості ліщини, черемхи, глоду, та іншого лісового розмаїття. І враз густо пахнуло лісовим духом, який неможливо описати, але в якому всі пахощі перебуває неповторний грибний запах. Недарма цей ліс назвали губанівським. Майже усіма слов'янськими мовами губи – це гриби. Ех! Кінчається літо, зітхнув Сашко Циган. Мда, да. І собі зітхнув Марусик. Ще трохи і до школи. А мені? Мені вже й хочеться, усміхнувся Журавель. Та, махнув рукою Сашко Циган. Хоч би не обманював. А я не обманюю, чесно, знову усміхнувся Журавель. Ну й дурень, одрізав Сашко Циган. Теж мені радість Пхикнув Марусик. «Знову уроки, домашні завдання, трудові навички, сідай-двійка. Тьху!» «Найкраще у навчальному процесі – це канікули!» Прорік Сашко Циган. Журавель хотів щось заперечити, але Циган перебив його. «Не дратуй мене! Що ти не скажеш, буде неправда! Любиш ти удавати себе зразково-показового!» аж гидко слухати. Журавель ніяково усміхнувся і знизав плечима. Він був на півроку старший за своїх друзів, але вчилися вони в одному класі, жили поряд, і, як ви вже, мабуть, помітили, ватажком серед них вважався Сашко Циган. Марусик йому підспівував, а Журавель пас задніх, тому що був добрий, поступливий, м'який вдачею. Страшенно не любив сварок і суперечок. Про таких кажуть, хоч у вухо вбгай, хоч до рани прикладай. І він, він не ображався, коли хлопці кепкували з нього. Звісно, при бажанні журавель міг би легко постояти за себе, хоча б надававши їм потиличників. Він спокійно впорався б з обома. Але він лише простодушно усміхався, на їхні глузи. Вони наче отскакували від нього, як горох від стіни. Така вже була в нього вдача. Хлопці, не зупиняючись, ішли все далі і далі у глиб лісу. Вони добре знали грибні місця, а місця ті були не близько.